Velkommen til, vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast episode 22, som nu er tilbage efter tre uger sommerferie, ja for mit vedkommende fire. Men Thomas han har været alene på pinden den sidste, ja, ved det sidste løb øhm, i Ungarn, så øh, velkommen tilbage til dig Thomas også. Tak, og øh, lad mig med det det var jeg med med syget, Martin. Det, øh, det var en syget oplevelse ude i, øh, ude i det, øh, det favorige univers. Ja. Hvor jeg ikke, hvor jeg ikke på, på, på alle tidspunkter helt vidste, hvad det var, jeg lavede. Det ved jeg ikke, om om, om, om kunne høres, men, men jeg er glad for, at du er tilbage. Jamen, og i lige måde, jeg er da også vældig glad for, at du er tilbage. Du er jo nærmest lige kommet ind med flyet. Det kan man sige. Hvis jeg på trods af, at, at det her er en bane, som, som jeg har glædet mig til, stort set siden formlist som gik i gang lyder en smule forvirret, så er det, fordi at jeg nærmest lige er trådt ud af et fly... og derfor ikke har haft meget tid til at mig. Uh, Men uh, jeg smider på med en hel masse iver og glæde omkring spag. Ja, jamen det... Uh, ja, altså, hvor skal vi starte? Skal vi, skal vi bare gå i gang, som vi plejer, og så tage en uh, gennemgang af spa -banen? Gør det! Hvad vil? Uh, jamen, det er, jo, uh, det er jo i virkeligheden en af de lange baner. Uh, hvis nok den længste, så vidt jeg husker. Men det ved du jo. Det er 7 km øh, mellem mindre. Der er 7,04 km. Øh, en, en, en løbsdistance på 308 km. Øh, det er relativt langt, jo. Ja, det er det. Altså, jeg må alle... nu, nu stadig jeg ikke lige med, øh, med øh, løbsdistancen for de andre øh, løb foran mig. Så, så hvorvidt det er en af de længste, kan jeg faktisk ikke sige. Øh, det ved jeg ikke, om du har nogle tal omkring Mars? Nej, desværre. Det er jo en bane, der har været, der har været på, øh, øh, på kalenderen i mange år. Altså, det er en virkelig gammel bane. Den var lige ude i 2003 og 2004, så vidt jeg husker, på grund af, at de ikke kunne få nok penge indsamlet. Det var dengang, man gik bort fra det der med tobaksreklamer på, på banerne. Der, der røg spag ud, på grund af, at de ikke kunne få samlet nok penge til simpelthen at holde den ved lige. Øhm, men 1950 var den første var det første Grand Prix der? Og det er jo en bane, der om nogen har skiftet øh, karakter over de seneste yep. år. Ja, yep. helt særligt. Øh, ja, altså jeg, jeg kan jo smide på med en hel masse detaljer øh, af, af, af de små slags, som man vil. Det er 44 omgange, der skal køres. Der er to DRS-zoner. Der er 19, øh, 19 sving på banen. Øh, og i 2014, der er man besluttet for, at der skal bruges medium og soft. Og det er jo altså naturligvis med det arbejdebræde, der hedder, hvis der ikke kommer regn. Og det er der jo altså en, en rimelig chance for, når det nu er bag, vi snakker. Ja, det må man sige. Og, og altså, spørgsmålet er, hvor mange afkørsler vi kommer til at se. Altså, uden at gå for meget ind i, i, i, i mine nyheder, så vil jeg sige, at... at... <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der ligger og lurer der. Jeg formoder. Jeg, jeg har et gæt. Men øh, det, det kommer vi ind på senere. Ja, men, men, men så må man sige, at det må være en bane, der tager hårdt på materialet. Og det er der nogen, der, der er glade for, og nogen, der er knap så glade for. Og så har jeg ikke sagt for meget der. Nej. Øh, men, men altså, hvis, hvis vi øh, uden, øh, uden at skulle... Øh, Gå alt for meget i dyben med det, og i stedet for bare at fokusere, hvorfor det er, at blandt andet jeg og en hel masse andre Formel 1-fans er så glade for den her bane, så er det altså fordi, at det er, øh, ved nogen mene, Formel 1-kalenderens svar på en øh, rush -bane med med alt hvad der er til at høre måske lige på nær et loop eller to, men det er altså en, en bane med kæmpe kæmpe højde forskel øh, over hele banen faktisk, øhm, og så er det en, en bane med med hvad jeg utvivlsomt betragter som øh, som det mest dramatiske sving øh, på hele det er selvfølgelig øh, allerede sving 2, det er det der hedder Rouge, øh, som kommer udmærket efter øh, efter start langt siden på på løbet øh. Ja. Og der, der ved du, hvorfor det hedder Rus? Nej. fortæl. Det er fordi, at ø der er en, på fransk, der er det jo en lille å eller et vandløb, og Rus er rød. Så ø, lige ø, altså banen passerer faktisk en å med rødt vand i. Nå, jamen der ja. kan du bare se. Yeah. Det er jo, ø, det er jo et, et venstre sving op af bakke. Og øh, nu er jeg desværre, på trods af, at jeg altså har øh, så stor en, en forgalighed for den der bane, øh, desværre en af dem, som, som, øh, som øh, kan sige, at jeg aldrig har været der i, øh, i virkeligheden. Det er jo ellers i særdeleshed for os danske fans en af de baner, som, øh, som mange har forvandet besøg. Men, men det, øh, det gælder altså desværre ikke mig, men, men efter sine, så... Øh, så noget af det, som, som, øh, som i særdeltid øh, sætter sig fast, når man ser banen i, i levet liv, det er altså hvor, øh, hvor, hvor stor den her højdeforskel er fra hvor Rus begynder, eller tilgang til Aurora's begynder, og hvor den slutter. Det skulle være virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dramatisk, og, øh, og jeg kan kun øh, gætte på, hvordan det ser ud i virkeligheden. Øh, voldsomt ser det fald, ud, når man ser det på tv. Ja, det er, og det er jo en flot bane at, at, at følge, øh, og ikke, ikke desto mindre rigtig flot at følge i går, øh, hvor man jo så Kimi Räikkönen og Fernando Alonso ude og køre øh, i, øh, i øh, øh, økonomiske biler. Nå? Jamen... Så kom... Ja, jamen det var bare... Øh, altså der var mange gode, øh, igen for det ukendte medie, for nogen Twitter... Øh, Små små billeder. Du har dog taget Twitter til dig som dit lille hjertebarn. Jeg siger dig, at der er sket en revolution i mit liv. Yes. Og det på Æm... trods af, at du, uh, du under de 20 første podcast på det nærmeste <laughs> mobbede mig for overhovedet at overhovede nævne Twitter. Men ja. Men sådan kan det jo gå. Sådan er, sådan er livet så lunefuldt og, øh, og rart en gang imellem. Så bliver man jo øh, overrasket. Altså, jeg, jeg synes nærmest, at vi, vi rødder os ud i at skulle starte en dæksamling her. Men det er en helt anden snak, Ja, ja. Men øh, i hvert fald så er det en øh, altså det er jo en, det er også en virkelig flot bane synes jeg personligt. Ja. Øh, det, det er omkranset af skov og, øh, og og og bjæve. Altså der er jo der er på et tidspunkt hvor man jeg kan ikke huske hvad for et sving men hvor man bremser ind nærmest i sådan en kløft og så kører ud af den igen. Det er, det, det er, en, det er en vild bane. Ja, og altså øh, så, så er det øh, nu har vi øh måske et, et par gange, øh, klistrede det her markat på, øh, der, hvor vi nogle gange kalder en, en bane for en bale af den gamle skole, og det synes jeg egentlig også, Spag kan indikere som, men det, øh, som jeg synes, øh, altså gør, gør Spag til noget specielt, det er, at når vi normalt siger det her, en bane af den gamle skole, så så snakker vi nogle gange om baner, som måske i højere grad synes at være på, på programmet i år, øh, på grund af traditioner, og ikke nødvendigvis på grund af, af, af fantastisk race. Øh. Og det synes jeg altså ikke, øh, ikke er noget, man kan sige om SPA. SPA byder nærmest altid på et dramatisk race. Og så er der få ting på kalenderen, øh, -kalenderen som for mit vedkommende er så afsindigt fede at se på som at de altså trykker øh, den, her, øh, den her motorkraft fuldstændig ud, mens de kører op i bakket af Rouge, og, og, øh, og nu ved jeg så ikke, hvordan det kommer til at forholde sig i år, fordi der selvfølgelig er, er mindre downforce på bilerne i år. Men altså køre, jeg tror, med speederen i bund, gennem det her sving, simpelthen fordi, at den langside der kommer efter Eurouge, øh, forsinker dem så dramatisk, hvis, hvis de ikke har alt fart i bilen der. Det, det bliver sgu godt nok spændende at se, synes jeg. Ja, altså jeg sad, og, øh, jeg sad og kiggede, Red Bull, de lancerer jo hver gang sådan en bane gennemgang, øh, ja. hvor de viser, hvordan stress handling på bilen er. Øh, og der, der, der øh, på stort set alle ting, undtagen batteriet, der sagde de så, at øh, det var en stress factor 5, og det er altså 5 ud af 5 muligt, ikke? Ja. Øh, så, så det er jo en bane, der, øh, der stresser øh, bilen maksimalt, altså. Og så kører de jo ikke med så meget downforce, som du lige var inde over. Øhm, og det er jo til nogens fordel og til andres ulempe. Ja, øh, helt sikkert. Og der øh. tænker jeg, at måske Williams ikke er så godt stående, som de ellers har været, fordi det er jo en bil, der virkelig har håndteret downforce godt. Ja, altså hvis, hvis vi snakker downforce, så er det jo faktisk i højere grad med sådertil der både blev ramt ikke? men det er jo altså, det er jo en, en bane hvor du også kan, kan kommentere en hel masse ved, simpelthen er sindssygt meget i altså øh, altså hvis, hvis du ser på historikken på Space så, så har det jo sådan en bane som, som, øh, som faktisk Hafiz har fieser bødt lønnen. Øh, biler i begge skoler ikke altså både high downforce biler men også biler som, som bare har været øh, rå brutalt øh, motorkraft. Altså Red Bull har jo øh, faktisk så, sidst, så, så sent som sidste år øh, fået en sejr på banen og det er jo altså en bane som eller det er jo netop et hold som, som i længere tid har kørt med Renault motor som altså ikke har været lige så stærke som øh, som Mercedes-motorerne. Øh, alligevel så ser det ud til, igen, igen, igen, at blive øh, et af de løb, som også i år bliver domineret af, eller som, som i år kommer til at blive domineret af de biler, som ligger og kører med mercedes -motorer. Men det, ja. må, øh, det, må, det må tiden jo komme til at vise. Øh, fra det nuværende øh, køreudbud, der kan det lige klistres på, at øh, den person med, med face placeringer på, på Spag øh, Som også kører lige nu Jamen det er Kimi Räikkönen med 5 Så er det Sebastian Vettel med 4 Jensen Botten med 3 øh, øh, Ja det er faktisk Jensen Botten Fernando Alonso og Lewis Hamilton med 3 Og så er det Philip Massa med 2 øh, med Så der er altså en del kørere, som, øh, som har en masse erfaring øh, at spille ind med Her på Spag Og så er der altså også Hvis vi igen lige skal hive øh, danskerne på og det kapitel skal vi jo have med i hver podcast, så er det altså også sådan en, en bane, som, som danske Kevin Magnussen har klaret sig rigtig, rigtig, rigtig godt på i, i de tidligere øh, øh, hvad hedder det, formler, han har kørt i. Hvad er det, 2011, ikke, der vandt han? Jo, jeg mener, han vandt, ja. Øh, okay. og, og også en, altså... Det er jo ikke kun os, der er jeg glade for, at, at, at, at sommerferien nu er overstået øh, i, i forbindelse med Formel 1. Det er jo selvfølgelig også kørende, og jeg vil da i den grad sige, at de udtalelser, de interviews, som, øh, som, som Kevin Magnussen har givet, der har det ikke kun været entusiasme over, at han lige får lov til at køre bil igen. Det har også været et entusiasme omkring, at sæsonen øh, nu starter på spag, en bane, som han tydeligvis glæder sig til virkelig at komme ud og vise, hvad, hvad han kan på. Ja, det skal blive spændende at se, hvad, hvad McLaren får ud af den her weekend. Øhm. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at uh, McLarens takt har været, uh, har været positiv uh, på det sidste. De, de, de, de har formået jeg at, at hæve niveauet, og uh, jeg synes heller ikke, altså uden at de nødvendigvis har været ude og lov for mig, så synes jeg heller ikke, det virker som om det er en bane, hvor de uh, på forhånd har, har givet fuldstændig op. Uh, så det er jo positivt. Nej, det er ikke. Altså, jeg tror ikke, den her det kommer til at ligge særlig godt til dem. Altså, det tror jeg, jeg... du ikke? Du Nej, det, det tror jeg ikke. Nå? Altså, jeg, tror ikke, at, øh... jeg tror ikke så meget på McLaren på den her bane. Er øh, en af anden grund. Jeg, skal ikke, jeg kan ikke sætte fingre på, hvorfor. Men jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse af, at det er ikke, det er ikke her, det kommer til at ske for dem. Øh, altså, det, jeg, jeg tror ikke, de kommer til at blande sig i top 5, men jeg kunne sagtens se, at det var en bane, hvor de, hvor de begge to kommer til at ligge til tage point. Ja, det, ja, jo jo, men det er jo det samme, som de har gjort hele året. Altså, det, jeg tænker lidt på det der breakthrough, der gerne måtte komme. Nu har Nå, vi trods alt haft ej. sommerpausen. Jeg, jeg tror bare ikke, det er nu, det kommer, og jeg tror egentlig Jeg tror, de er, hvor de er resten af sæsonen. Det er ja, det så er vi enige. Så er vi enige, altså. Men, men, men det er jo så også lidt spøjst, at det kan jo til dels nogle gange for et hold, alt efter hvor man ligger, øh, være en god nok... Hvad kan man sige? Altså, de, de kan jo være positivt nok at kunne holde sin position gennem hele øh, sæsonen, fordi udviklingen er jo løbende hele tiden, ikke? Og jeg tror også, at McLaren vil have affundet sig med, at de nok ikke kommer til at rykke sig ud af den der 6. 7. plads, som, mm -hmm. som de mere eller mindre har holdt hele sæsonen. Altså, det der er spændende, det er at se, reelt, se om, altså hvis man skal kigge på have et race i ræset, så er det for at se, om, om botten han bliver slået af pinden af Magnussen. Det yes. må være det, det mest spændende, der kommer til at foregå i McLaren-holdet det er det jo øh, i hvert fald med mine øjne øhm, ja Derudover øh, Spag er jo øh, Spag er jo Belgien som du selv siger øh, man regner med over at muligvis over 5.000 danskere dernede og muligvis helt op til 10.000 danskere fantastisk altså og øh, og os. Også bare dejligt, at... Øh, altså, selvfølgelig har, øh, har der i, i mange år været stor øh, dansk tilslutning til Form 1 og så videre men det er også dejligt, at det foregår på en bane som Spag, fordi at øh, jeg synes... ja det er jo ikke nogen Jeg synes, jeg som synes, det, det er en af sæsonens bedste baner, og, øh, og så virker det også som om, at, øh, at, at, at den passer danskernes mentalitet meget godt i forhold til, hvad der, hvad der foregår øh, omkring... Altså, det er jo ikke man tager jo ikke kun et sted for, for det egentlige formel 1 løb men tager et sted for, for hele atmosfæren og for alle de løb der også der også foregår forud for formel 1 og og der virker det er sådan lidt som om at at det blevet til en en sand fest. jeg ved at vi også har nogle lyttere af den her podcast som, som har været på spil før og efter alt at dømme efter alle dem som jeg har snakket med som har været der sted så skulle det altså være en helt fantastisk oplevelse ja Jamen, det har er... godt også været godt om lidt Ja, yeah, altså, det. Ja, jeg vil gerne derned og kigge på, hvad, øh, hvad fanden der sker dernede i Belgien i gang men Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Igen, faktisk, Kondi. Hvis, nu ved vi jo, I lige på 13 til at sponsorere <laughs> som solavand. Øh, det kunne måske også blive til en spag glædt næste år. Måske er det bare drømme øh, drømmetænkning fra min side af. Den øh, lader jeg ligge. Der. Øh, men du fik alligevel nævnt den, så øh, det er jo herligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men yes. jeg, har ikke, jeg har ikke mere om spa -banen. Nej, øh. altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne lukke op for, for en hel masse øh, sådan statistik og sådan noget, men ved, ved du hvad? Øh, jeg synes, vi lader den ligge der. Øh, jeg kunne, kunne fortælle øh, svømlig mange historier om, hvorfor jeg glæder mig så meget, men, men jeg vil bare øh, lugte med at sige, at det er sgu en... en, en Altså, det er en bane, der belønner talent. Det er en bane, der både belønner downforce. Det er en bane, der belønner masser af motorkraft, Det er en bane, der har det hele. Den har vildt meget dramatik. Og så, om man kan lide den slags eller ej, eller rett og sagt, om man synes, det, det betyder noget eller ej, så er det en skideflot bane, som, som er, er en original mellem det udvalg af, af baner, der er på kalenderen både i år og, og som har været på kalenderen de sidste mange år. Og, og det, det synes jeg skulle er nok til, at det er en bane, man bør se frem. Til. Ja, Ja, men øh, jeg, jeg glæder mig helt vildt. Øh, jeg kommer først til at se løbet mandag, øh, fordi jeg, jeg, jeg laver noget andet søndag, så, øh, så det bliver først mandag. Ja, altså hvis du øh, overhovedet, øh, uden at få afsløbt meget, er, er blevet vækket til live mandag. Nej, øh... ja, det går jeg ud fra. Men det bliver... Øh... Jamen, det bliver en herlig mandag for mig, øh, så jeg, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at, at se, hvad I har opdateret derinde for, fordi jeg, jeg begynder at opdatere igen fra, fra mandag eftermiddag, ved jeg tro. Ja. Øhm, ja, og med det, så skulle vi måske lige sige, øh, jamen, øh, følg Facebooken, øh, hvis I kan, mens I ser, på, mens I ser løbet. Øh, vi prøver at have en, en, en, en, en løbende diskussion i gang derinde om, omkring, hvad der sker. Det har vi prøvet... Øh, Jamen det har vel været de to-tre sidste løb og sådan noget. Det synes jeg egentlig har været ret hyggeligt. Ja. Øhm, så ja, kom ind på ja. Facebook, på jeres tablet eller, eller hvad det nu er, mens, øh, mens I sidder og ser løbet. Så kan vi sidde og diskutere det sammen. Ja, der kan man jo fortælle en lille sjove ting fra Ungarn. At det var, at øh, du sad på en lagget forbindelse, og jeg sad på Mallorca. <laughs> så jeg nåede jo til at, at, at smadre dit løb. Ja, ja. Øh, med, med stor glæde virker det på, på enkelte tidspunkt, som om, men det er, øh, det, jeg troede egentlig, at jeg havde gjort det klart inden, men det er fordi, at øh, jeg optager normalt løbet, og så, øh, lader der gå en lille buffer på 5-10 minutter, eller sådan noget, sådan at jeg kan spole alle de der, for pu eller, alle de der, lad os sige det mere politisk korrekt, irriterende reklamer over, det øh, det havde jeg selvfølgelig lige taget højde for, at, at det ikke var alle, der så løbet og sådan Så jeg fik øh, store del af løbet spoleret, men det er vel egentlig min egen fejl Ja, det er, det, synes jeg egentlig <laughs> <laughs> yes. men øh, Martin, lad os springe videre til øh, ugens nyheder Og øh, jeg synes bare, du skal begynde Jamen mine, de, de går lidt, de går lidt øh, sammen. Det er de nærmere sådan nogle lange historier af nyheder, der sådan binder sig lidt sammen. Jeg vil starte med den første. Øhm, det er jo altid et godt sted at starte. Øh, men det er Max Verstappen Eller Staffen er det jo nok nærmere. Øhm, som jo skal køre Formel 1 næste år hos Tore Rosso. Ja, det er... Ja, yeah, altså, og allerede der har du jo en del over, men, men det kommer du måske tilbage til. Hvad tænker du? Nå, men altså, det er jo sønner af Josh fra starten. Ja. Øh, den, den hollandske, hvis jeg ikke tager helt fejl, tidligere Formel 1-kører, som, øh, som altså har fået sig et, et prakseksemplar. En søn, som nu skal køre Formel 1. Og det lyder måske ikke så underligt, men, øh, men der er flere detaljer der, Martin. Der er, mange, der, altså, der er mange små detaljer i det. Altså, der, er jo, der er jo både pros and cons, som man siger. Øh, generelt har vi sådan en helt en hårde hel af gamle Formel 1 Der er ekstrem utilfreds med det her, med at man lukker en mand ind, der er 16 år, til at køre det. Fordi det, de mener, man ja, men, kæmpede... Men, men allerede der, ikke? Altså, der der afslås så lige en detaljerne, ikke? Fordi han er 16 år. Ja. 16. Det... det, det, det... Jeg siger lige 16. Og så har vi lige, så har vi lige 3 sekunders betingelsestid, og der er helt stille. 16 år. Han, han er jo først 17, når han skal køre, men 16 år, 3 sekunder. Ja. Der. Godt. Ja. Nå, men vi har på den ene side har vi alle de her gamle kører, som har øh, altså som ikke kører Formel 1 mere, øh, med, faktisk med en kører, der hedder Jacques Villeneuve. I spidsen, der virkelig har tonet ren flag over, at øh, det her det er helt åndssvagt. Han mener, øh, sammen med andre, at, øh, at, at det er den forkerte vej at køre det her. Før i tiden, der var, øh, der var Formel 1 altså kongeklassen. Så når du havde bevist dig, at du kunne i de mindre klasser, og var gammel nok, og havde en eller anden form for pondus, så fik du lov til at køre Formel 1. Øh, lige nu der synes de måske mere, at det handler om for nogens vedkommende at få så unge køre ind i løbet som overhovedet muligt. Øh, vi har en Philippe Massa, der ude og udtalt sig omkring, at da han kom ind i at køre Formel 1, der var han 20 år gammel. Dengang der var det, der var det med V10-motor. Og så kommer vi til en anden nyhed, og det er, at kørerne er ude og generer de her biler, som de kører i. Fordi det, de siger, det er, at det ikke er noget problem for en 17-årig at sætte sig ind i en bil og køre den. Fordi de er blevet så nemmere at køre. Hvorimod dengang, man satte sig ind i en ventier, jamen der skulle du have en eller anden form for fysisk formåen for at sige det. Det er både Rosberg og Massa, der har været ude og udtale sig om det. At, at Rosberg, han kunne godt styre en Formul med men ved 10-motor. Men han kunne ikke gøre det over et helt løb, fordi det ville simpelthen smadre ham fysisk. Og der var han ikke grudt sammen godt nok i sin krop til at, at kunne håndtere den. Og, og det, er så, det er lidt det samme med ud at sige, at altså, det er blevet for nemt at køre de her biler. De er, de er bygget til at køre, altså, køre race, men de skal være nemmere at køre. Det man skal tilbage til, det er biler, der, er, der ser, de ser hurtigt ud. Og det skal være vildt svære at køre, fordi så er det, man får køreinstinktet frem hos dem. Og, og, og nu er det så paradoxalt nok lige præcis den her nyhed, du startede med, fordi det er faktisk øh, min, øh, min øh, ugens ægstum. Øh, øh, Nå. Æ, men, men det er jo så, som det er. Det er jo fint nok. Jeg synes, at Jacques Villeneuve, og til dels nogle af dem, som har været ude og udtale sig om bilerne osv. af nogle sure gamle mennesker. Og et sidespor til det, det er så, at jeg synes, Jacques Villeneuve er ved at udvikle sig i en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig uheldig retning. Han er ved at overtage den rolle, som Hamilton så stolt havde i store dele af tidligere sæsonen, hvor han nærmest hver uge ud og udtale sig virkelig uheldigt, for ikke at sige snot dumt om en hel masse ting, som han er utilfreds med. Han er blevet en gammel mand, og han er blevet en gammel mand, som tydeligvis ikke mener, at han fik lukket det kapitel, der hed Formel 1 øh, på den rigtige måde. Øh, hvilket man så også kunne se ved, at han flere gange prøvede at komme ind i Formel 1 hold selv, efter han havde været ude på Det er så været der. Jeg synes, at hans, øh, hans snak om Max fra starten denne her gang er mere på sin plads end nogle af hans tidlige udtalelser han gør det lidt mere kreativt og så videre, men jeg synes, så, at, at når man så toner over i, jamen, at det er blevet fornemt, at styrbilerne og de her unge kører, det er mere et marketingstool, end hvad det er. Max Verstappen har uanset, hvordan motorsport fungerer i dag, kontra hvordan det fungerede dengang, i alle de klasser, han har kørt, performet fuldstændigt sindssygt. Det har han uanset sin alder. Og så kan man sige, hvad man vil. Men hvis man ikke skal fremhæve de kører, som at den ene eller anden grund gør det exceptionelt godt, så kan jeg ikke se, hvad det er, Formel skal være. Formel 1 skal være kongeklassen, Formel er stadig kongeklassen, og selvom vi stadig har det her problem med, at der altså er kører, som, som måske ikke burde have plads i feltet, men betaler sig ind, så var der også et problem, vi havde for 10 år siden og for 20 år siden. Det er ikke et problem, der først er kommet nu. Der er jeg blevet... Det er der som, som, som følge af den øh, udvikling for samfundet, som helhed har taget, altså ikke kun i form 1, sport generelt, i, i, for samfundet generelt, så er der kommet langt større fokus på, fra barns og af at begynde at træne de atleter til at blive noget specielt, fordi vi i dag har værktøjerne til det. Det er Max Verstappen et resultat af, og han har bevist i alle de ting, han har gjort, at han har gjort det virkelig, virkelig godt. Jeg synes selv, at det lyder utroligt, at han i den af 17 år, som han bliver, når han skal sidde til Rosso næste år, skal kunne køre Form lidt. Der kommer helt sikkert til at mangle noget modenhed. Men hvis man ikke skal fremhæve en køre på hans resultater, hvad er det så, man skal gøre? Skal man så vente på, at han som en masse bliver hævet op, når han er 20 år, og måske netop har, manglet, eller har mistet den, den, den, den iver, den, den, den flamme, han havde, da alt gik så godt for ham? Nej, det vil da også være helt åndssvagt. Altså, man bliver nødt til at bedømme ham ud på, hvad han har gjort indtil videre. Han har gjort det godt indtil videre, så derfor skal han også have en chance. Det synes jeg er ikke er urimeligt. Men, men vi bliver også nødt til at kigge tilbage i historien. Man kan ikke helt sidestille det, men det, altså, det kan godt være, at Formel 1 har en historie. Øh, men man kan ikke sidestille det på samme måde, fordi så havde vi haft Tom Christensen til at køre, køre Formel 1. Altså, det, det, er, det forstår jeg og... ikke. Hvad mener du? Jamen, han havde jo også vundet alt, men kom jo aldrig i Formel 1 nej han, altså... havde så, han havde så måske ikke de rigtige eller han havde måske ikke de rigtige øh, øh, bagmænd til at skubbe ham, det var jo på det... grund af hans alder Nej, nej, men det, er det, det er det, jeg mener. Altså, det, det er jo også noget med, hvor stærk er dit bagland. Dit, altså før i tiden, der er dit bagland nok blevet stærkere på en anden måde. Altså ved at du har opnået resultater, har du ja. muligvis også fået mere bygget på dig lige men, så langsomt. Og det har taget længere tid for mange andre. Helt sikkert, men det, Og det er Og derfor det fand... er det kommet senere ind i Formel 1, end man er nu på grund af, som du selv siger. Nu er det jo det rendyrket talent, som de har dyrket lige siden de har været 6-se. Enig, enig, men, men, men der er det her resultat jo helt perfekt. Fordi en Bakser stappen kommer ikke ind på grund af, at han har en masse sponsor. Det er Red Bull bedøvende ligeglad med. Meget kan man sige om deres måde at fremhæve talenter på og, og føre dem ind i sporten. Men det fantastiske ved Red Bull og, og, og ved Toro rosse, det er, at Toro Rosso er et udviklingshold, hvor de siger, at vi er ligeglade med, hvilke ressourcer du kommer med. Fordi dem har vi nok af. Vi vælger udelukkende vores køre baseret på det talent, jeg har. Og ja de ligeglade med hvad de har sponsorer. Og igen så kan man gøre det til en diskussion med, jamen er det ikke den rigtige måde at gøre det på? Altså skal vi ikke netop udenom alt det der hedder, jamen fordi jeg kommer med så, og så mange penge, det er så følt også en historie vi helt sikkert kommer til at snakke om i forhold til Max Chilton. Fordi jeg har en hel masse penge, så får jeg lov til at have et formelt tid. Jamen det er den forkerte måde. Her har vi en kørsel, som udelukkende bliver valgt. Sikkert også på grund af, at han er et PR-værktøj på en eller anden måde, på grund af hans unge alder. Men udelukkende ellers bliver valgt på grund af hans talent. Og det er den måde, man begynder at gøre det på. Det er ikke fordi, jeg er uenig med dig. Det var bare den der den der tids. Det er det, jeg mener, der er fejl i det, vil løbe han ud at sige. Det er det her med alderen. Fordi vi bliver nødt til også at se på. Formel 1 og verdenssamfundet Bare som du selv påprøver noget andet dengang mm. Og derfor vil det være muligt For folk og eller for, for nogle af de her kører At komme ind tidligere i sporten øhm, Man kan sige en, en, en, Altså vores egen Magnussen han kom jo også, tid, også Forholdsvis ja. tidligt ind i sporten ikke? Øh, Jo og øh, Hamilton. Øh, og jeg synes, det mest lysende eksempel på, hvordan de afler deres kører i Red Bull, det er Ricciardo lige nu. Mm. Han startede også ret tidlig i to Rosso Havre. altså ja, Marussia endnu tidligere, ikke? Jo, jo, og viser nu at være en holdbar kører, ikke? Jo, ja, og så, altså, hvis, hvis vi bare skal... Altså, Lene, se på den nuværende song. Daniel Fiat, han gør det jo fantastisk. Altså, ja, han har stadig et problem med, at hans materiale falder sammen, men det skulle nok i højere grad bilen, end det er noget andet, ikke? Men han gør det jo, altså virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, var han ikke også kun 19, da han kørte sit første løb? Jo, no, det tror jeg ikke. Eller sådan jeg ja, Altså meget, meget ung i hvert fald. Ikke? Også, også hvor folk sad og tænkte, men det er jo helt hen vejret, det her. Men, men hvor alt det er, jeg synes ikke nødvendigvis hvis det bør komme ind på alder. Jeg vil også tro at hvis Max Verstappen havde haft muligheden for at komme ind med alt der hype, som han har lige nu, og havde haft et, et par år mere på, øh, på banen, jamen så ville det sikkert have gjort ham øh, til en endnu bedre kører end, end hvad han potentielt kommer til at vise næste år. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at der er noget forkert i at vælge en person, som har været så øh, imponerende i sin resultat, til. Og så skal vi jo heller ikke glemme, at det er det, Toru Rosso til. Det har vi jo set gennem hele holdets øh, historik. Altså, øh, hvad hedder han... Øh, Sebastian Vettel blev promotet derfra, øh, Ricardo blev promotet derfra osv., og, og de har hele tiden sagt, jamen det her det er en, en, en, en talentudviklingsfabrik, så, så lad, os, lad os nu bruge den til det, den er lavet til. Ja, lige præcis. Og så, så altså, anden del af, af, af, af de nyheder her, med at bilerne er blevet lettere, jamen kom nu ind i kampen, drenge. Det er sgu en kritik som vi hører hvert år, ikke? Altså, det er, åh, nå, nu er de blevet så af at køre, og så laver de et eller andet om, og der kommer nogle, nogle nye downforce-regler eller sådan noget. Og så den første af sæsonen så hører vi, hvordan det nu er nu blevet spændende igen, og hvordan muligheden nu er der igen. Og så bliver de de sure gamle samme kommentarer igen, som vi får at høre. Det sker hvert år, og jeg, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig tillægge dem nogen værdi mere. Altså, det Altså, man, man må også en gang mellem forhold sig, lidt kritisk til, hvad der bliver sagt. Altså bare sige, men det her, det er, det er spam, jeg lukker af. Jeg sætter mit spamfilter til. Enig. Yes. Har skal du en nyhed mere? men jeg har, jeg har den officielle... Den 21. august, det vil sige tirsdags, der blev det officielt, at FIA gik ind og, og, og var imod Freak. Ja. Vi har jo talt om Frick før, men, men nu er det officielt for fire sider af, at nu tillader de det ikke længere. Nej. Øh, og det er jo, øh, det er jo noget, som, øh, som i særdeleshed Lotus stadigvæk er ude og sige, jamen det påvirker os helt vildt. Det er, øh, det, det er noget, som vi kan se vores, vores problematiske bil, altså en bil, som i forvejen var problematisk, selv med Frick, øh, bestemt ikke nyder godt af. Mm. Så øh, ja, der er vel ikke så meget med sig til det. Nej, det var bare lige kort. Jeg har en til. Gør det. Hvad vil? Det, det er jo det er vand på min mølle, fordi det her det er noget, jeg har snakket om igennem mm, rigtig mange af vores podcast. Og det er noget, vi, har, vi to vi har diskuteret og været ret enige omkring. Men det er omkring Ferrari og deres vision og deres måde at løse tingene på. Og nu kommer det for at stemme inde i Ferrari, nemlig James Allison, der er ude at sige, at fejlen i hele Ferrari har været deres short-term løsninger. Altså alle de her kortsigtede løsninger, som de har lavet igennem de sidste par år... der har ikke været noget langsigtet mål med det, de har lavet. De har rent faktisk bare postet penge i og at prøve at, at lavet bilerne så vel som muligt... uden at se sig ud igennem problemerne. Vi har diskuteret det her rigtig meget. Og jeg bliver så glad om hjertet, når en mand som James Allison rammer det så meget på... Altså han rammer sødme lige på hovedet. Ja. Fordi det er Ferrari's største problem. Det er, at det har været små forvirrede italienere, der bare har hamret i øst og i vest og gået i den retning, som de nu engang blev peget. Der har ikke været noget kontinuitet. Der har ikke været en bil, som de sådan har kunnet videreudvikle på. De sidste seks år har været dårlige biler. Ja. Og der har ikke været noget mål for, hvor skal vi være hen om fire år. Nej, vi skal prøve hele tiden at bygge den her bil op til at være den bedste i den her sæson. Og så starter vi forfra. Jeg tror ikke, det er så helt så lavpraktisk. Men når en mand som James Allison går ud og siger det her, så er det fordi, der har været en indet fejl i den virksomhedsstruktur, som de har haft. Og, og øh, altså, jeg, jeg kunne ikke være mere enig. Og hvor er det fantastisk, at James Allison, som altså er nok den mand, som, som Ferrari øh, allermest lige nu sætter sin lid til, at det er ham, der går ud og siger det. At det er ham, der siger, men, prøv hør. jeg ved godt, at der, der, der hviler et kæmpestort arbejde på mig lige nu, men, men derfor kan jeg stadig godt være realistisk om, hvad det er, der er gået galt, og hvad det er, vi arbejder arbejdet med. Øhm, og så, så, da jeg læste den her, øh, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at øh, der vi tidligere øh, snakkede om alle de her rygter om... Øh, om, hvad hedder han, Adrian Newey skulle til Ferrari og så videre. Så en af de ting, som, og det er så om man vil tro på det eller ej, men en af de ting, som Adrian Newey åbenbart angiveligt havde forskrevet sin kontrakt, hvis der altså nogensinde har været en ind, nu er det rent spekulation. det var, at han vil have, jeg mener, det var to år til fuldstændig at skrive sig fri for en vær kritik internt fra Ferrari, fordi at det var et projekt, som skulle genstartes, og det var en, en, en, en, øh, et, et, et projekt, som, som, som skulle være en langtidsting. Altså ikke noget, som man bare skulle få ind. fra næste sæson af, nu har vi Adrian i fra næste sæson af, så er, vi, så er vi vinder. Det var en, en hel mentalitet, der, skal laves om, øh, der skulle laves om, og, og, og det er sjovt nok også noget, som, øh, som man hører en hel masse om fra Williams lige nu, som netop er i gang med den her... Øh, omlægningen af hele tankegangen. Altså, øh, så sent som i denne uge, så har øh, den fantastiske Robs S. han har været ude og sige, at, øh, at Williams skal lære at tænke som, øh, som vinder igen, og Williams skal lære, eller, og, og noget af det, der har gavnet Williams, har været, at, at det ikke længere er en mentalitet om at give skylden videre. Og, og det beskriver eller det beskriver mange af de problemer, som jeg også tror, at døjer rigtig meget med. Og så det, og det er måske bare mig. Men jeg synes også, i særdeltid for Ferraris ledelse, fra tid til anden, der har været en tilbøjelighed tid, at de har haft den der mentalitet, der hed, vi er vi har altid vundet, derfor vil vi også blive ved med at vinde, uanset hvordan udviklingen går. Men det er ja. måske bare mig. Nej, jeg, jeg er enig, men, jeg, men jeg, jeg synes bare, jeg synes det er rart. Jeg synes det er rart, der er en vej ud af det, det store fede hul, de sig ned i. Ja, men samtidig så, så kan man så heller ikke være med at tænke med en udtalelse fra, fra James Halsam, som altså siger, at der skal et langsigtet plan til, hvad det betyder for næste årssæson for Ferrari. Det betyder, at vi skal nok ikke regne med, at de står øverst på podiet, medmindre de, de overperformer. Men, men er det er de noget, som, som Matti er, er villig til at acceptere, tror du? Ja, det tror jeg. Det tror ja. jeg egentlig, han er klog nok til. Jeg tror ikke... Han er jo ikke en, en Ron Dennis. Nej. Har jeg det på fornemmelsen? Altså, den måde, han arbejder, altså nu kan man sige, at Ron Dennis må også på en eller anden måde se lidt igennem fingrene med den her sæson, fordi det går ikke så godt. Om altså, Ron Dennis kan vi vel egentlig også godt sige, siden han kom tilbage til McLaren, virker til at omlægge sin stil, ikke? Jo, jo, ja, jo. Ja. Altså, han har nok fået... Altså, det, det virker som om, at, at, at han er blevet mere menneske, efter at have haft en lille pause. Præcis, ja, ja. Efter Whitmarsh var ind over. Men, men, men vi ved jo ikke, hvad der foregår internt. Det kan også godt være, at det er rent givet markedet. Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Så. Ja. Men, men i hvert fald, øh, jeg synes det er godt, at øh, J.P. Salsen, og jeg tror egentlig, at Matiaki, han giver ham lov. Ja, altså, jeg... jeg, jeg... På trods af, at vi har været lidt efter øh, Machiaghi, øh, nok mest af, på grund af hans øh, udbredede Ferrari-italienske øh, øh, stil, øh. Så, så virker det egentlig som om, at, øh, at han går rimelig seriøst til opgaven. Ikke? Altså, han, øh det er ikke mange smil, du får fra ham. Det er det sgu godt nok, ikke? Han ser, noget, han ser noget arbejdsoptaget ud, når det er, man ser billeder nede for pitten. Han ser fokuseret ud, ikke? Ja. Og hvis man sådan bare samler sammen på, hvad, hvad der er sket med Ferrari, fra starten af sæsonen til nu. Ikke nødvendigvis med udviklingen af bilen, men med teamet, med, med udskiftningen af folk, med mentaliteten. Så er det helt tydeligt, at han er kommet ind, og så har han altså begyndt at skære, hvor der skulle skæres, ikke? Mm. Ja. Oh, jo. Ja. Hvis, øh, hvis jeg lige må springe videre, Martin. Jamen det må du godt, når du har noget. Ja, ja, ja, ja. Øh, det er. Det er Red Bull, øh, eller retter sig, det er faktisk Renault, som nu er ude og sige, at. Øh, Fæll, han. Øh, nu, nu tager det igen. Det er Fæll, som faktisk selv er selv ude og sige, at han, øh, han, han ser det som, øh, som en, øh, en uomtvistelig sandhed, at han kommer til at skulle øh, blive straffet på grund af hans motorforbrug. Fordi at hans nyeste motor, og det er altså en frisk motor, hans sidste friske motor, den femte af slagsen, øh, nu har haft en fejl her i Free Practice 2, som, øh, som er foregået tidligere i dag. Vi, øh, vi indspiller den der podcast om fredagen, og det er altså efter øh, Free Practice 2. Der havde han et, øh, et problem med tændingen i hans bil, som, øh, som så ristede store dele af andre biler. Det betyder nu, at, øh, at øh, Renault har øh, hjulpet Red Bull selvfølgelig med at øh, og restaurerer en af de motor han brugte tidligere på Altså, øh, den motor, han brugte i de ungarnet. Det er så den, han kommer til at køre med i, øh, i SPA eller på SPA. Det betyder så også, at han undgår en, øh, en, en straf, en motorstraf. Men øh, han har altså ikke flere motorer at gøre godt med. Han, og, har, øh, han har ikke særlig meget at gøre godt med overhovedet. Nej, det har han ikke. Og han er jo ikke den eneste, der har løbet ind i det problem. Paradoxalt nok har vi også flere gange tidligere snakket med, om Daniel Kviert. Øh, som, som også må være ved nærmest at slidte alt, hvad der kan slides, ikke? Det, det, Kviert er faktisk ikke engang den, der har det slemmeste. Altså, han er en af dem, men han er ikke den, der er værst. Nå? Det passer Maldonado. Nå ja, okay. Ja, den burde jeg jo set han, han har Han har ikke mere tilbage. Han har to energy source tilbage, og så har han to øh, elektriske systemer. Alt andet er på fem. Det vil sige, at hans motor er... Øh, altså hans kinet kinetiske motor, hans varme motor, hans, han har ikke flere turbo, altså turbo, og han har ikke flere øh, forbrændingsmotorer. Nej, og så er det vel egentlig også et spørgsmål, om Pastor Maldonado ikke snart har slidt alle de millioner op, han tager med ind i holdet. Altså man kan jo sige, han har jo i hvert fald brugt sine sponsorpenge rimelig effektivt. Øh. Altså endnu nogle gange må man bare understrege, at jeg har, har godt nok svært ved at se, at Pastor Maldonado, han skulle være i form lidt hvis det ikke havde været på grund af hans betragtelige ressourcer, som han tager med. Ja, det jeg ved ikke. jeg ved det ikke. Men rigtigt nok, det kommer lige efter ham. Ja, okay. Øh, han, har, han har brugt sine fem motor og han har brugt øh, fem af sine kinesiske øh, generatorer. Ja. Øh, og så har vi så Sebastian Vettel, som, som så ligger på fire hele vejen over. Ja. Øh, og Ricciardo. Ja, det må jo så lige være rykket nu, fordi det var altså hans femte motor, der brændte af. Ja, men han har jo stadig den fjerde, Jo, jo, jo, jo, jo, men... Ja, så han yes. har en helt en stående endnu, som han ikke har taget hul på, for de regner ikke med, at den har brændt så meget af, som, som rygterne først gik på, så derfor står den stadigvæk på fire. Ja, ja, okay. Kviert, kviert, altså, eller ikke kviert, Daniel Ricciardo er lige så hårdt ramt. Det er sjovt, man ikke snakker om det, men han, han har altså heller ikke flere. Nej, men altså, det er jo så måske fordi, at, at alt synes at gå galt for, for Sebastian Vettel, ikke? Eller rettere sagt, alt synes jeg gælde for teknikken i Sebastian Vettels bil. Altså. Og nu ved jeg godt, at, at den løbte joke, også fra min tid af, har været, at han har fået Mark Webbers bil i men, men end ikke Mark Webber, synes jeg, var ramt så meget. Altså, det, det er jo nærmest ved at blive komisk, hvordan Sebastian Vettel har tekniske problemer i hvert løb ikke? Ja, ja Træt, man, komisk, og det, måske men se. det er måske også derfor, at han kan holde den facade, som han gør. Tænker jeg lidt, altså når det er så ja. langt ude, så kan jeg alle jo se, at det for fanden ikke er hans skyld, og så kan han jo godt ja. øh, tage lidt pis på det. Ja. Hvis jeg lige må, må springe videre til en anden nyhed, så er øh, det var også en nyhed, vi havde på Facebook-siden. Det er, at øh, Kobayashi, han, øh, han øh, er blevet udskiftet i det her løb af, og nu håber jeg ikke, at jeg slagter hans, øh, hans navn, André altså øh, André Lotterer. Lotterer, undskyld som er altså også er, er, er tidligere, øh, eller er, er nuværende, øh, hvad hedder det, lemangkøer. Øh, og jeg skrev på Facebook, at øh, jeg synes, det var sørgeligt, at, øh, at ressourcer rakte længere end, øh, end talent, og det blev selvfølgelig kritiseret, og det er også rigtigt nok, jeg kunne måske have udtrykt det lidt tidligere Det er ikke så meget lodserære, det går på. Det er mere, at, øh, at øh, Nej, men det er altså mere en måde at, øh, at Kobayashi han, øh, han har været villig til at give sin plads væk også til Lotterer, fordi han kommer ind med flere ressourcer. Og det er ikke det er jo, det er jo sådan det foregår. Men Lotterer er altså også kommet ind på grund af at han har øh, gode kontakter til øh, Colin Cole, som har været med til den her genstart af, af hvad det, af holdet øh, Og igen. Det er der ikke noget usvaligt i. Det er der ikke noget kræmt i. Det er sådan, det engang foregår. Uh, men det var altså ikke så meget ment som en, uh, en kritik af, af Lotterer, som det var ment af, af, uh, som en kedelig udvikling af, og hvordan uh, Formel 1-sport nogle gange fungerer. Ja, altså, man, man, nu skal man jo ikke tage fejl af André Lotterer, på grund af, at han, uh, han er jo, hvis man ser Formel 1, jo, en, af, en af de her Audi-kører, som bare igen og igen har bevist sit værd. Han kørt på sjø før han kørte øh, Ferrari... eller ej, før han kørt Audi på det mange veje. Altså en, en hammerende dygtig kører. Ja, øh, og så er det jo sådan lidt specielt, at han er jo en forholdsvis... Øh, øh, ikke gammel, det er forkert at bruge... men, men han er en den øvre... Øh, hvad hedder det... Øh, han er rutineret. Han er rutineret, øh, og han er faktisk så rutineret... at sidst han kørte Formel 1, fordi det har han gjort før... Der var det som, øh, som øh, testkører, for Jaguar. Ja! Yeah, men det Og er jo næsten altså... samme hold. Ja, det er det. Øh, nej, Jaguar var det ikke det, der havde, Var det ikke det, der blev til, til Red Bull? Åh... Var det, det det? Ja, det er ret sikker Martin, hvis du lige tager en nyhed mere, så finder jeg lige ud af det mens. Jamen det kan jeg sagtens Og det er nyheden om Jeg var meget begejstret for den Da den kom første gang Om 18 fælge på bilerne Det er sådan en 2017 Ting Man har, man har arbejdet lidt med Men det er, det er Nogle af de her chef-ingenieurs De er ude og, og tage lidt ned På grund af at De, de kan ikke se det rent køremæssige Fordel i at man udskifter Fra 13-tommer til, øh, til 17-tommerfælge. Øh, de kan godt se visuelt, det er pænere, men de mangler ligesom det her argument for fire, der siger, hvordan, hvor, hvorfor er det, vi skal gøre det? Hvad er det, udover at det kommer til at en sådan en, en lidt smartere bil øh, mere? Er, er der nogen grund til det? Og det, det har man altså ikke kunnet øh, kun bevise fra, øh, fra fire side. Øhm, det de siger, det er, at, at det, det er ikke fordi, de... Altså egentlig, så er det aerodynamiske aspekt i det ikke noget særligt. Øh, bliver det taget lidt ned om, øh, hvad hedder han, Red Bulls chefingeniør. Øh, Adrian Newey? Ja. Øh, det er ikke det, der er noget problem. Det kan man sagtens, øh, det kan man sagtens ordne. Men, men det er mere øh, spørgsmål om, hvorfor har man stillet sig selv i fire øh, spørgsmål om, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Er det bare for at være crowd pleaser eller er det fordi... At, at der skulle være noget optimering i det. Øhm, men han vil, ikke, han vil ikke stille sig tilbage og sige, at de ikke skal være der. Altså, han har ikke noget forhold imod. Han synes bare, det er lidt mærkeligt, at man, man tager sådan en beslutning over for bilerne, når man har lavet så mange andre ting, som heller ikke ligefra er, er, er påskyndende på bilerne. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg ved stadig ikke rigtig, hvor jeg står, øh, i forhold til alt det her. Øhm, men... men øh, Uanset på hvilken side man står, så, så ville det jo altså ikke være første gang, der er blevet taget en, øh, en officiel beslutning, som udelukkende har været øh, baseret på, på, på øh, det visuelle. Og, øh, og det visuelle betyder også meget Formel 1, så, så ja, altså, det ville ikke overraske mig. Hvis, øh, hvis det blev valgt, det ville ikke overraske mig, hvis det blev fravalgt, og det ville ikke være første gang en beslutning, var blev taget øh, ud fra det visuelle aspekt. Mm. Så øh, Det var Jaguar, der blev til øh, der blev til Red Bull. Jamen, du er du er jo et orakel. Det er jeg. Øh, og faktisk der var øh, der var øh, øh, en af de kører, som gjorde sig nok så godt som en kunne i en gar dengang. Det var jo altså Mark Webber, som også kom til at køre, øh, som også kom til at køre Red Bull. Mm. Og det, er, øh, det var også et hold, som allerede dengang netop havde øh, base i Milton Keynes, som altså er, er det, det, det hovedkvarter, som Red Bull har fortsat med at bruge. Ja. Det sjove ved Ander Lothar for at komme tilbage, det er, at han, han har faktisk ikke tænkt sig at være permanent øh, Formel 1-kører. Det her, det er mere bare... Det er lige nu, han havde lyst til at prøve det Godt. igen. Grøl! Altså, ja, ja, det, Ej, det, det måske det... forgert at gale lidt, men... Men... men du, han vil bare være en del af cirkuset igen. Ja. Det Altså, det. hvem vil også sige nej til den slags? Man kan jo ikke rigtig blive beregt det dem, det vil. Ej, det er svært. Ja. Hvis du får chancen, så... Ja, oh, hvorfor ikke? Jeg har ferie. Så hey, det, øh, godt. Martin, øh, det er Martin, det er Mercedes. Uh, vi vil bare lige høre, øh, skal du lave noget i weekenden? Fordi at øh, ellers så kan du komme ud og kan ligesom. Var det noget, du havde løftet? til? Pop, pop, pop, pop, ja. Okay, vi ses på søndag. Ja. hej. <laughs> Det kunne du godt tænke dig, at det foregik sådan. Jeg ringer af. Hej, hej. <laughs> øhm, Jeg har en anden nyhed. Mm. Og det er jo, at øh, den kære Toto Wolf oh, ja. har været ude og indrømme, at Lotus er ret tæt på og sikrer sig, at øh, de skal køre med Mercedes-motor for 2015 sæsonen. Ja, altså jeg... Jeg må indrømme, at, at det forundrer mig lidt At den her øh, historie Bliver ved med at være en historie øh, Og ikke bare snart bliver bekræftet <laughs> Fordi at, det er meget tydeligt At Lotus Regner med, at de kommer til at køre med, med, med, med Mercedes-motoren næste år øh, Pastor Maldonado Regner med, at de kommer til at køre med mercedes næste år Selv Christian Som ikke ved, om han er hos Lotus næste år Regner med At de kommer til at køre med mercedes næste år Så røg det den halter Ja, men jeg ved det ikke. Det, der er sgu nok en underskrift et eller andet sted, der mangler. Det kan være, at, at Bouliet, han stadig står som præsident for holdet. Oh. Jeg, ved det ikke. Jeg, ved det ikke. jeg ved det ikke. Så har jeg øh, så har jeg jo en af dem, vi kan tage fat i, men det, det kunne også godt være, at det var en af dine æggelstone øh, eller det, er, altså, det, det, det, Men det er sådan lidt specielt, men den er ret ny. Mm? Øh, det her er jo Marusha. Marusha Gate. Ja, fordi at, at, øh, den ville faktisk have kædet sammen med, med, med uh, lotterier, men ja, gik as. Øh, ja, men i går blev det jo officielt, at, øh, at Rossi, han skulle køre i stedet for Chilton. Ja. Og på Twitter gik Rossi ud ret tidligt og skrev, This day didn't turn out the way I thought it would. Så han var tydeligvis klar til at køre Formel 1. Men i morges så sad Max Chiltern i bilen. Ja, det gjorde han. Han havde stjålet en med Russia. <laughs> Jamen, han blev sgu ved med at køre i den. Jeg vil ikke, sagde han. Eller retter sig Jeg vil gerne. Jeg vil gerne køre bil. Jeg vil ikke afgive mit sæde. Mm -hmm. øh, og det var jo eftersigende på grund af uh, contractual issues, at uh, man lavede det her sædeskifte. Altså, øh, de steder, hvor jeg har læst det. Øh, det. Derfor lyder det, at Max Chilton er giveligt og villig til at give sit sæde væk til en person, som kunne komme ind med flere penge til holdet, fordi det er det, de har brug for. Det er det jo typisk for de hold, som ligger i den nederste del af fællet. Øhm, så han havde altså sagt, at hvis Rossi han kan komme ind med flere penge, så er jeg også villig til at give min sæde stort af Max Chilton, noget, som ikke kommer til at overgå øh, hvad hedder hans partner. Øh, hvad hedder hvad hedder Max Chilton? Hvad hedder den anden Marussia Jules Bianchi. Noget, som ikke kommer til at overgå med Jules Bianchi, fordi han selvfølgelig er, er en Ferrari-prospekt. Øh, Ferrari og har Ferrari-penge med der. Men, fint nok, stort er Max Chilton. Roshi er klar. Det bliver ikke til noget. Og det gør det angiveligt ikke. På grund af mystiske ting. Trolldom, vil nogen sige. Fordi siden da, så har der naturligvis været en hel masse som har spurgt, hvad pokker foregår der? Og ikke kun har Marusha og til den været ude at sige. Det har vi ikke lyst til at om. De har også sagt, der er mere i historien, end vi har lyst til at om. Der er mystiske <laughs> ting. Jeg tror, det er troldom. Ah, ja. en kætter. <laughs> Jeg ved det ikke. Det kan være, der er at tryllestave magiske formularer og, og black magic. Men, øh, men et eller andet meget, meget undeligt foregår der. Og ikke desto mindre. Så så vi Max Hilton tilbage, stjæle, Silmarusha, og køre for 1. Ja. Ved jeg ved ikke rigtigt, om det kommer til at betyde noget for løbet. Det gør det jo så, Silvton og Max Hilton kører løb. Altså, hvis man skal drive en, øh, en, en, en filmmetafor over, så er det jo nærmest som at se Matt Martigan komme igen øh, på borgen øh, mod det træhovede monster. <laughs> <laughs> Hvor er det smukt. Også fordi, at han ligner Val Kilmer en lille bitte Ja, han gør nemlig det. Så <laughs> <laughs> er det og, og, og jeg synes ikke, vi skal nævne titlen, det her. Den, øh, den skal folk selv have lov til at finde ud af. Men fantastisk film. <laughs> ja, ja, og ikke desto mindre... Det, det må, jeg, jeg, har, jeg har set den for ikke så langt. ikke kæft, hvor er den sjov, mand. Den er <laughs> Ja. Nu har vi lagt sådan en lille, en lille spire der. <laughs> og så kan ja. folk gælde selv. Gå ind på IMDb og, og give den gas. Yes, og navnet var Matt Mardigan. Og øh, det er Val Kilmer. Ja. Så skulle den vel egentlig ikke være så sør at Hej, no. Val. <laughs> ja, okay. Æ, jeg springer videre til den gode Bottas. Og, øh, og hvis der er en grund til, at jeg glæder mig til at se spag <laughs> race uanset om det bliver regn eller ej, måske i særdeltid, hvis det bliver regn, så er det, at jeg slet ikke er i tvivl om, at Bottas er sådan en villig til at tvinge sin Williams med 350 km i timen i regn op gennem Eau Rouge. Måske som den eneste køer i fællet. men med en lille kærlig besked efterfølgende af, hvad hedder de, Pirelli. Det ser jeg frem til. Men Bottas, han så også ude at sige forud for weekend, at på trods af, at det ikke så, er så godt ud i den første træning... Så er det altså et, et Williams-hold, som har meget mere byde på i, øh, i denne her weekend, og man så jo allerede, at de kom ret godt efter det i, øh, i Free Practice 2. Øh, nu er der så Free Practice 3 i morgen, men hvis man ser på, øh, på Williams' historik øh, i denne her sæson, hver træning, så har de altså lagt ret meget låg på sig selv for så virkelig bevise, hvor de er henne i kvalifikationer og, og efterfølgende løbet, og det kunne jeg også godt forestille mig, øh, er noget, så kommer til at ske her. Det, er jo et, det her øh, spag sammen med Monza. er jo de løb, øh, hvor Williams har sagt, at de har den bedste chance for, øh, på papiret i hvert fald, at, at tage en sejr. Eller for alvor at udfordre øh, Så det glæder jeg mig naturligvis som stor williams fan til at se, hvad bliver til. Spændende. Ja. Jeg har en, en Williams-historie, som muligvis vil gøre dig glad. Nå. Eller det vil sige, jeg har nok øh, den, den, den eneste og, og nok mest fyldesgørende grund til, at Hamilton aldrig kommer til at køre for Williams. Aha. Og det er rent faktisk Robs og Pat Simmons i, i sådan lidt samråd, der er fundet ud af det her. Aha. Hvad tror altså, du, det jeg, kan jeg, være? Jeg, jeg håber, du har, du har sådan mysteriet klar her. Ja, men, men det, her, det, er, det her, det er noget med, hvordan folk de arbejder, og den måde, man, man, man bygger et firma op på, og hvad er det for en virksomhedskultur, vi gerne vil have. Og der, der vil jeg sige, at, øh, at der har de jo deres udfordringer med en mand som massa, øh, som aldrig nogensinde har skylden for noget som helst. Aldrig. Nej. Og det den, den, de, den eneste mand i form, hele formellet som jo skyldighed måske kan rivalisere Pastor med Ardo. Og derfor er det endnu sjovere, at det er Rob Smetley, der kommer med den her løsning på problemet. Øh, men det, de er i gang med, det er det, de kalder for eliminating og blame culture. Det vil sige, altså, når man øh, har kørt dårligt i sin bil, og den går i stykker, så det, man ikke som det første skal gøre, det er at give andre skylden for den. det øh, her skal jeg lige... Vel... Altså, det er holdet. Vi snakker stadig om holdet, som masser kører for, ikke? Jo, jo, og det... er jo, jo, jo, så lader det lige snart færdigt. Yes. Ja. Det, Men, han altså, siger, det er, yes. det, er, det er... Det er det, han er ude at sige. Men det kan også være, fordi han kender Massa så godt, så han ved, at der er ingen vej udenom, at vi skal, vi skal simpelthen gøre noget ved det her problem. Og det er egentlig <laughs> samme grund til, at jeg tror, at, at her kommer Hamilton heller aldrig over. Øh, fordi han er også god til at give andre folk skylden for ting. Nå, ja. det, nu kommer det. Er du klar? Jeg er klar. Robs medleys here there when you have a blame oh, culture yeah. Robs medley yes yeah. when you have a blame culture people spend 60 to 90 of their effort covering what they have done rather than doing anything positive and understanding to the problem making the car go quicker or making operations slicker jo. Så, så det du skal, det er altså, du skal kigge på, hvad var det, fejlen var, og hvad var det, der gjorde det, så vi kan forbedre det. I stedet for at sige, at det var teknikerne, der ikke havde lavet det ordentligt. Og det bliver da spændende at se Massa ude på den her psykologiske rollercoaster, som han skal igennem nu. Robs altså... Robs du har arbejdet sammen med Massa i hvor mange år? Det er hans, det er hans MO, altså det, det er det, Massa han gør allerbedst. Det er at give alle andre end ham selv skyld, når jeg er det, og så tiltrækker sig en hulens masse uheld. Så det der er der sjovt, altså det, jamen de er måske netop derfor, at de har Robs Rob ind. Det er måske fordi de tænker, han har så ekstrem stor erfaring med den her slags. Og der rammer du hovedet lige på søvn. Okay. Fordi det han siger, det er, I know this, because I've seen it many times before. But if you actually say to people, look... This is my job. The buck stops with me. It's actually my fault. No matter who made the call in that situation It's diffused very quickly. Det vil sige hvis man går ind og tager ansvar for det, siger, "Prøv her her, det var mig der tog beslutning om det der. Det er mit skyld. Hvad vil du så gøre?" Så har man ligesom afmonteret al det her aggression der ligger inde i det. Og jeg tror udelukkende at det her det er noget Roffs han har brugt tid hjemme ved spisbordet med sin kone, hvor han har siddet og diskuteret om den her lille forkælede mågen, som har siddet ude i racerbilen, om hvordan skal han takle den. Og der er hun garanteret kommet med en eller anden lavpraktisk pædagogisk grund, som vi så ser nu. Og, og det virker måske fordi det han siger, det er. This is the culture we are trying to build up. And it's slowly starting to work. Nå. Igen, så synes jeg bare, det er lidt paradoxalt, at de stadig har ansat, fordi han har sgu da ikke lært lægge nu, vel? Mm, mm. men, ja. Men, men, men, we are not looking for someone to sack, or looking for scapegoat. Aha. Det vil sige, masser ryger heller ikke ud masser skal adaptere den her måde at arbejde på, og derved bliver hele holdet stærkere. Jeg glæder mig til det, du. Jeg glæder mig. Ja, men, altså, jeg glæder mig også uh, usædvanligt meget, og jeg glæder mig endnu mere til at se, uh, hvordan forklaringen så lyder, når masser han røver ud i slutningen af 2015, ikke? Som jeg stadigvæk sat på, at han gør. Jo, men, men det, altså, jeg er sikker på, at der har han lært så meget, så han siger, at det er min egen skyld. Der vil masser selvfølgelig se indad, og på den måde ligesom fortælle omverdenen, altså afmontere den her ejeskab, han måske har i sig ligesom arbejde med det. Det tror jeg er vejen frem. Jamen, Marcel, nu vi så er øh, ved, hvad nogen vil kalde øh, bortforklaringer, øh, så kan vi jo lige så godt hoppe over i, i bortforklaringernes mester, i, øh, i vanvittigheds champion, i... Øh, i, øh, jamen jeg ved ikke rigtigt Jeg har, jeg har, kun, det. To. Jeg har kun to ja. Og det kan, det kan kun være en historie Det her om Hamilton eller Maldonado Det er Maldonado <laughs> <Ej>. <laughs> øh, Nu er det desværre sådan At Formel Som helhed 4 Jeg ved ikke hvem det er der står for det øh, Endnu ikke er blevet vanvittigt gode til at udnytte Ressourcer som YouTube Det er rigtig ærgerligt fordi havde de gjort det, så havde jeg på nuværende tidspunkt kunne smide... ...måske... Crashers svende stykke til på, på, på Facebook-gruppen. Fordi der ikke så Free Practice 2 i dag. Jeg tror, jeg Free Practice 2. Jamen, derfor måde uh, Crashtor der, at køre lige ud på græs... ...og smadre sin bil. Åh oh ja, men der var jo nok noget på rette han lige skulle pille ved. Nej. Det var der ikke. Det, der var ingenting. Det jeg, jeg kan ikke beskrive det godt nok. Det er, jeg har en, en tæt ven, som beskrev det som det dummeste, han nogensinde har set. Og det her det er altså en ven med rigtig meget forstand på Formel 1, som har set Formel 1 lige så langt, som jeg har. Og han beskrev det som det dummeste, han nogensinde har set i Formel 1. Og jeg kan ikke jeg kan ikke umiddelbart komme på, på noget, der skulle overgå det. Så jeg er tæt på at sige det samme. Og så skulle man jo så sige, eller så skulle man jo så tro, at Pastor, han er jo en kører, som efterhånden har fået sig godt til rette hos Lotus også, selvom der ikke er sket så meget på pointkontoen. Så skulle man jo så tro, at det havde givet ham en, en vis, et vist overskud til at sige, jeg kan godt tage den på mig, i dag. Eller i stedet for, så siger han så, today it was 50-50, I just lost the car from the beginning because of the wheel spin, and I touched the grass so a bit unlucky nothing related to the car or from my side it was unlucky Det var altså bare det var sort uheld Martin det var en bil end ham selv Men det er jo som det plejer at være med med Maldonado det er jo det er jo stort set altid ej her har han der trods alt tager 50% af skylden Men... Nej nej nej nej nej Nej ja, jeg har ikke fordi jeg tror ikke, han har, har tjekket på fordi han siger, at det var 50-50. Men det var hverken bilens skyld eller bilens skyld. Det var bare uheld. Nå ja. ja. Jeg ved ikke engang, hvordan den tætning hænger sammen. Nej, men det kan jo... Altså, det kunne jo være, at der var murmeldyr. <laughs> jeg tror, der var været et murmeldyr i bilen. Ja, det er faktisk, det er, ma er passer Mandonatus' øh, secret pet. Det er sådan en murmildyr, der farer rundt inde en ilder. Ind han er løbende rundt ja, inde i dragten. det er det. Og så har han, jeg ved ikke om han også har en lille slange gennem det et eller andet sted, og, og myrfarm. Ja, jeg ved det ikke. Han Men. har en iller, og så har i, i skinkeost. Så den bare hapser, mens <tryk> sidder og kører. <laughs> Og lige så dumt som det lyder Så dumt som det lyder Så er det plausibelt Så er det ikke engang nok til at Det vil kunne forklare det lort, der lavet i dag <laughs> Det var lort, Martin Det var lort på 4 hjul Smutte var... i noget, der kalder sig Formel 1 Jeg ved det ikke Det er meget underligt Det er typisk, Crash ja. øh, der BBC UK har lagt glippet op, men øh, det kan jeg desværre ikke lægge til, da man ikke har været i gang til det her hjemmefra. Det er der nogen, der kan finde ud af at omgå, men jeg vil ikke lægge det, men, øh, men det findes. Øh, og ellers, så kan man jo ved at gå ud fra fangen. Free Practice 2 på TV3 i morgen. Også en gennemgivelse. Ja. Jeg har en mere. Ja. Det er Toto Wolf. Wolf. Wolf. Der Wolfmeister ja, øhm, Men det er han, har, han er dyb nu Han har igen fundet Vejen ud af Hvordan vinder vi mesterskabet i år Fantastisk Man kan sige at de har lige nu 174 point I konstruktørmesterskabet ned til den næste Så de, de, de, det ligger meget godt til Altså det er nu Marussia Begynder at løfte niveauet ikke? Og Marussia så. Ja, jo, jo, jo, jo. Så, så, så intet er sikkert endnu. Alle ved jo, at, øh, at det, det er jo nu, der kommer dobbeltpoeng. Og det er jo det, Marussia har sat sig på hele sæsonen. Men det er jo altså kun i det sidste løb. Nå ja, det er ja. ja. Lige meget. Øh, nå. Men hvad tror du, hvordan tror du, at, at uh, Toto Wolf, han, uh, han har tænkt sig at vinde uh, de fordele, ved, ved, ved, altså de fordele, de har i forhold til mesterskabet. Hvad, hvad tror du, der er det åbenlyse for Toto Wolf? Jamen her håber jeg, at, at, at jeg lige må, må, må få et par fakta på, på bordet, fordi at, at jeg skal lige vide, at en Toto Wolf, som der er på, på smertestillet øh, medicin, efter han faldt på sin cykel, eller ja. er det en, en, en, en Toto Wolf, som, som, som, som ser klart? Jeg tror, det er en Toto Wolf, der ser meget klart. Det, så har jeg ikke noget begreb, Martin. Jeg kan ikke være med der. Nej. Okay. Det er, at øh, pålidelighed er den helt centrale del i, at de kan fastholde deres øh, fordele i, i det, det her mesterskab. Det vil sige, at hvis bilerne holder hjem, og de kører godt i alle løbene, så er det næsten sikkert, at de vinder. Hvem fanden laver en nyhed af det? <laughs> Jamen, i, i, i højere grad, så, så er det spørgsmål om, at nogle gange, når jeg, når jeg, når jeg læser nyheder af den her karakter, så tænker jeg også, laver det virkelig ikke mere at trække så stor en løn? Altså, skal man, skal man virkelig ikke arbejde med mere end, hvordan kan jeg lave dagens dummeste udtalelse og skulle overskrifter på det? og så trække en million løn. Der må være en milliard journalister, og nogle af dem øhm, må jo bare få lorte, lorteopgaverne. Altså, stil det dummeste spørgsmål til ham, og så får man jo altså, som man selv har valgt, ikke? Jo. Det, det er jo bare... Øh! hvor ja. er det ærgerligt. Ja. Men øh, Men ikke desto mindre, jeg kunne ikke afholde mig for, for jeg synes simpelthen, det er så oplagt svar, at, at jeg var nødt til at have den med. Ja. Øh. Jamen, så, øh, så har jeg lige en... Ja, jeg ved ikke, hvor meget nyhed der er i den. Men jeg synes alligevel, den skal nævnes. Det er øh, det er Jackie Stewart. Sir Jackie Stewart. Åh, <laughs> oh, den har jeg også, den der. Ja, og... Øh, jamen, pff, Jeg synes... Altså, jeg har sgu kæmpe stor respekt for Jackie Stewart. Ikke kun... Øh, det, han gjorde som racerkører. Var han jo en fantastisk racerkører i tidligere verdensmester. Øh, og heller ikke kun... Øh, for det enorme arbejde Han har, han har præsteret med at gøre Formel 1 til en mere sikker sport Nej, jeg har også kæmpe stor respekt for ham Fordi han er en af de Desværre synes jeg Få legender Som stadig kan, kan udtale sig Perspektiveret omkring Formel 1 Som det ser ud i dag og her mener jeg altså, han kan over, han, han overveje, hvad det er, han snakker om, i stedet for bare, øh, som jeg synes for eksempel, øh, øh, den kære Jacques har tendens til lige for tiden at far ud og lukke noget vej og ud nærmest hver uge. Jackie Stewart, han har nu været ude og snakke om, øh, hvem han ser som øh, den mest komplette kører øh, i fældet, som, som det ser ud i dag. Og der er han ikke så meget i tvivl om, at, han, øh, at, at, at det er Alonso, der, der render med den titel, og... Jamen, det er jo en, en, en populær mening. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er en fin udtalelse som kommer yeah. med. Øhm, ja. Hele den opstillingen han har omkring... Han er jo meget perspektiveret også over de andre kører, han nævner. Mmh. Rosberg og, og Hamilton. Hvor Hamilton, han, ja. ja. Øh, så, så det... Og jeg synes, han rammer det sådan rimelig skarpt. Og, men han, han er jo også inde på det her omkring, at Alonso... Er jo nok, altså han er jo en kører nu, han er 33, og han har set det mest i sit liv, han har, været, han har været på toppen, og man må sige lige nu, der, der, der, der er det måske en lidt tørke vandring ikke, for ham, øh, men alligevel mener han, han er den klogeste kører, der sidder derude, og, og hvis han havde en bil, der kunne bedre, så havde han jo ja. også været... Hvad mister. Ja, og så synes jeg, at når vi nu lige er ved Alonso, så er det godt nok ikke et, en historie eller et rygt for tysk skyld, som, som har gjort sig gældende i denne uge, men mens der har været sommerpause, så har et af de mest debatterede emner i Formel 1 jo altså været øh, det her rygte om, at Alonso, og det er faktisk også noget, jeg tror, du har nævnt tidligere, øh, at Alonso skulle have krævet skal så meget sagt Men, men som øh, skulle have gjort krav på At han næste år vil have en lønforholdelse øh, Sådan at han indtjener 50 millioner hmm. For 2005 sæsonen Hos Ferrari Hvis han altså skal, altså skal forblive hos Ferrari Og øh, angiveligt øh, Hvis han ikke får den jamen, Så har han mulighed for at smutte videre Jeg tror det rykter jeg tror ikke, der er så meget i det, men, øh, men jeg ved ikke, om du har noget at tillægge den. Men, øh, altså, man må jo sige, at øh, i og med, at de ikke øh, fik, fik signet med, med Red Bull-chefen, så øh, har de jo masser af penge på kistebunden, må man jo sige. Så, så jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, den er helt forkert. Nej. Altså, det tror jeg sgu ikke. Jeg, jeg, tror, han har, jeg, jeg har på fornemmelsen, at, at Alonso han har sat foden ned og sige, at høre, jeg, jeg vil altså også godt være en legende. Øh, men jeg vil også godt være en legende hos Forhej, men det kommer altså til at koste jer for det lort, I har leveret de sidste par år, det kan I det skal I også betale for Ja, og så er det sådan lidt, altså jeg tror ikke også, også fremover, når Alonso en gang træder tilbage, jeg tror ikke, der vil være nogen øh, tvivl om at folk vil huske Alonso som en af de bedste kører men folk har altså bare af naturlig grunde til nedens til i langt højere grad at huske folk eller køre som legender, hvis de også har en masse verdensmesterskaber, de kan smide på deres titel. Ikke? Og det altså det, det her med, med at cementere sin legende, det tror jeg, det er det, der i højere og højere grad bliver et emne for Lonzo nu. Og øh, som du selv siger, det ser ikke rigtig ud, som om han kommer til at gøre det med Ferrari lige i forløbet. Men, mm -hmm. øhm, men, men og, og igen... Det er også noget, vi har snakket om før, men tænk sig så, altså og det er jo så noget, vi også har snart om tidligere, tænk sig ved salonsen, så sagde, vi ses, jeg gider ikke det her Ferrari mere. Og Rikonen så sagde allerede for næste år, jamen, ved I hvad, drenge, jeg, jeg trækker dem bare nu. Så vil det altså være et, et Ferrari-hold, som også øh, image-mæssigt vil stå med en kæmpe katastrofe på hånden ikke? det er selvfølgelig okay. en hel masse vise og en hel masse spekulationer. jeg tror heller ikke det kommer til at forløbe sådan men, men det ville være et et, et, et, et Ferrari, som for første gang måske nogle blev udpeget som et distilleret taberhold. Ikke? jo jo jo jo øh, men, men jeg tror der vil gå ret kort tid i i, altså i tilfælde af sådan noget så sker det og så vil du se så vil du se nogle forsindejere køre stå over hos Ja. Forsvandt, jeg, jeg, jeg kunne forsvandt Nico Willenberg, det har vi snakket om så meget, øh, altså mange gange før, over en Grosciane øh, en faktisk. Ja, jeg tænker lidt, måske en Schultz Bianchi. Åh oh, ja, ja, det er selvfølgelig også et rigtig godt blod, helt sikkert, ja. Så, øh, ja. Men jeg har, ikke, jeg har ikke rigtig noget mere, jeg har, jeg har min eglestone tilbage. Jamen Martin, så synes jeg bare, vi skal vi skal hoppe videre til uens eglestone. Jeg har jo, øh, hvis man kan sige, sådan knaldet min af på hele det Max Verstappen cirkus, så, øh, så jeg gik gas. Ja, øhm, jamen Ugen til Æggelståen er jo, øh, ja, det er jo øh, historien om øh, enten en, der har kvaret sig på en eller anden måde, eller på anden vis øh, brugt formel et sprog, sådan lidt i miskredit. Og jeg vil gerne hive fat i, øh, i øh, manden, der har lagt navn til den her, øh, nemlig Bernie Æggelståen. Oh. Og så vidt jeg husker, så var, så var det også ham, der var din Æggelståen sidste gang. Ja. Det var jo der, han havde betalt 60 millioner øh, pund, så vil jeg huske, jeg Ja, for at komme ud af den her øh, bestik, bestikkelse-sag. Nu har han jo så været ude øh, glad og fredig igen og sagt, at øh, jamen, han skal ikke nogen steder. Han øh, har tænkt sig at blive i Formel 1 så lang tid, som han øh, kan, kan holde sig oprejst. Og, og der vil jeg bare sige, at øh, det håber jeg ikke, han har. Har tænkt sig at være helt seriøs omkring På grund af at Hvis der er nogen der har lavet miskredit Men også har lavet godt på sporten Men mest der på det sidste Virkelig kværet sig Så er det altså i drengen ja. han, skal, han skal altså til at, til at Rive sit otium Og så nyde Formel 1-sporten uden at, uden at trække med ned Med hans øh, Måske lidt, lidt Lidt for egenrådige måde At se omgivelserne på ja, Altså Men må jo man må jo beundre hans passion, og, og der er selvfølgelig heller ingen tvivl om, hvad han har gjort for sporten osv. Men, men hvis han virkelig vil sporten det bedste, så må han også overveje sin egen situation og, og det image, han sender i forhold til, til sporten. ikke øhm, Og det er, har jeg altså her på det sidste, virkelig ikke været kønt. Jamen, altså hvis man siger... Det jeg synes der er lidt sjovt ved det her Det er at han, han i samme interview siger At han har aldrig nogensinde bekymret sig om Om den her retssag Fordi han var uskyldig Hvis han er uskyldig Hvorfor fanden betaler han så alle de penge? Ja og, og i endnu højere grad Altså ikke kun betale han de her penge Han var også ude med en, en dybt åndssvag kommentar Lige efter, Hvor han sagde Det er måske egentlig faktisk lidt dumt At jeg betalte de her penge Fordi de havde ikke skid på mig men hold nu kæft man kommer jo ikke til at betale, du kan ikke engang huske, var det 100 millioner eller sådan eller andet. Mm. Man kommer jo ikke til at betale den slags penge, uden at man udmærket godt ved, jeg skal bare have lukket det her lort med det samme, inden der, der, der, der, der går ind i mere. Men det er jo på grund af, at øh, den, tyske, den tyske domstol den er sat sådan sammen, at du kan betale dig ud af nogle ting. Ja. Øh. ja, og hvilket faktisk er lidt sjovt, fordi at unedbart inden, at, at det her beløb, det, det kom på bordet, så, så var der altså en, øh, kan jeg måske lige prøve at finde nyheden, jeg ved ikke, om jeg kan finde det, men der var i hvert fald en, øh, som, som var del af det her tyske, tyske øh, øh, øh, retssystem, og som også var med i den her sag, som sagde, sort på hvid, at øh, de havde ikke tænkt sig at lade sig betale ud af det, så... En af grunde til, at det er blevet til det her beløb, det har højst sandsynligt også været, at der ikke kun skulle penge på bordet. Der skulle virkelig mange penge på bordet, før nogen overhovedet vil lade sig overtale det. Jo, men et andet sted, hvor det er, jeg synes, han er, han er, han er lidt på, på galt spor med, med verdenssamfundet, det er, det er omkring øh, det, det ræs, de vil have i Sochi. Øh, ja. Der er jo tale om, at man skal bygge den der. Og en af de udtalelser, han kommer der. Det er, han kan ikke se, hvorfor en, en, altså en flynedskydning i, i Ukraine og en krig med Ukraine har noget som helst at gøre med Formel 1. Det, man bare må fortælle en mand som P. Nikkelstaven, det er, at hele det samlede verdenssamfund det siger, at, at, at, at vi indfører sanktioner imod Rusland på grund af, at de ikke opfører sig ordentligt så begynder man altså ikke at forhandle om at bygge Formel 1 der. Når man ser, hvor mange andre lande, der gerne vil have Formel 1 ind, som i virkeligheden så ordentligt. Nej, og ikke kun det. Altså, igen, vi snakkede lige om image før. Altså, en ting er, at, at man skulle, måske skulle genoverveje, om, om, om det er smart uh, image-mæssigt at, at bygge en bane sådan sted. Helt anden ting, det er, at man skal med ikke udtalelser så dumt om noget så seriøst. Altså, det, det, det rangerer på Siger, synes jeg. Men ja, ja. det er måske bare. Ja. Men ja, nej, det, det er jo det, men, men han sammenligner det jo han sammenligner det på et tidspunkt i den her udtalelse, der sammenligner han med de våben og alt det andet som England har solgt øh, og, og, eller sendt til, til krige rundt omkring, skulle alle englændere gå rundt og have ondt i maven over dem. Mm. Altså det sidestiller han det med. Altså ja. det, det er jo bare øh, det er idioti. At manden er 83 år Jeg tror altså at efterhånden der er nogen der skal fortælle om han skal på pleje, Fordi der, der er bare noget op i hans Der er nogle af de udtalelser han kommer med De er altså ikke, skarp. ikke så skarpe som de har ved. Nej og så, så altså, men Det er også et, et problem som, som, som jeg har, har øh, Undret mig på denne podcast Over før Men, men hvordan filen Kan man være så stor del af en sport Som er så stor øh, Over hele verden og så stadigvæk ikke have en PR-agent, som lige står og siger, nu skal du lige huske at stil Det der, det skal du overhovedet ikke snakke om. Det er en PR-katastrofe, der venter. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men hvis der var nogle større medier, som tog fat i ikke mindst de udtalelser som, som, som en sådan mand, som, øh, som Bjørn Eggleston kom med jamen, de kunne, de kunne eksplodere. Altså, du, du kan jo ikke, du kan ikke have en mand, der går og siger sådan noget sludder. Mm. Altså, og, og som lyder så uintelligent, når han sidder i så stor en magtposition for et firma, som står for så stor en indtjening, og som står for så stort et show over hele verden, altså det er jo, det, altså det er, han er for vanvittigt. han er meget tæt på at være, være en statsmand, ikke? Altså, at han kører i et af de største sportscirkuser i hele verden. Ja. Så har man også en anden... Altså, man har en eller anden forpligtelse til for fanden at opføre sig ordentligt. Altså, og ja. at være et forbillede. Og det synes jeg bare ikke, han er. Og så, så synes jeg ikke, han skal være i sporten mere. Nej, jeg er ikke det. Men det var min... Det var min... Eckelstone om Eckelstone. Ja, men øh, det var vel lige nu også øh, afslutningen på podcasten for det. gang. Nej, jeg, jeg har uden chak. Nå, undskyld. Jamen, jeg troede ikke, du havde uden ugen chak. Det, det er da glad for at høre. Jeg havde bare ikke flere nyheder. Øh, men udenjak øh, Torsdag morgen nede for øh, Red Bulls garage. Ja. Var der helt stille. Nej. Jo. Oh, der var ikke noget Technotronic eller CNT Music Factory. Der var helt stille. Og Bum, stille. ud trillede der en bil uden lyd. Folk Aha. stod og tænkte, hvad er det for noget, der kommer ud? Jeg tænker, hvad er det for noget, der kommer ud? Det... Det er en Red Bull Racer, men den siger ingenting. Og ved du, hvad det var? Øh, øh, Red Bulls første trehjulet bil. Red Bulls første elektriske Red Bull RB16 Racer. Aha. Ja, de testkørte nemlig i uh, torsdags deres Red Bull RB16 det vil sige, at det er det samme chassis... Ja, det er det ikke 16? Jeg tror, det er 16 så et Det er det samme chassis på, som, som på 6'eren. Øh, men med en elmotor i... Den ingen ingenting, men den kørte filmer stærkt øh, efter, efter sigende. Ja. Øh, der er så blevet spurgt meget indtil, er det her så øh, et projekt. Eller hvad, hvad skal den her bil? for den ligner ikke de andre elbiler... Er det fordi, vi kører el næste år i Formel 1? Nej, det er bare et, et udviklingsprojekt. Så det er... Det kan være... Hvad hedder han? Øh, ja, Adrian Neu, Ja, Adrian Neu... Nej. Jo, Adrian Neu er ja. øh, øh, et af hans projekter. Det er, når han så... ikke har tegnet jakt, så har han lige lavet en elbil. Eller, eller ved du, hvad det er, Martin? Det er, det er Red Bulls endegyldige øh, til øh, til Renault og starten på deres nye motorprojekt. De laver simpelthen en elektrisk motor til næste år, hvor alle går nok og kører med V6, men Red Bull kommer til at køre med elmotor, med, med, med, med en lille højtaler sat på, som får den til at lyde som en benzinmotor. Ah! Det er fremtiden for Red Bull. Jeg tror du det? Nej. Men øh, Det er dog i højere grad. Et, et tegn... Øh, den enorme øh, pengekapital, som, øh, som øh, hvad hedder de, repolitiseret på, og som gør, at, at vi får tid til anden, ikke kun i forbindelse med hele deres Formelit Show, men, men får tid til anden, ser dem komme ud med nogle projekter, hvor man tænker, hvad hokker har I tænkt jer brugt det der til? Og så på en eller anden måde, så får de det udviklet til en helt fantastisk øh, PR-kampagne alligevel, ikke? Ja, Det var RP9'eren, undskyld. Ja, så... Øh, Ja, jeg, jeg ved det ikke. Øh, det kan selvfølgelig også godt være, at, at, at, at det er fordi, de, de planlægger at, at have en i den her Formel E-klasse, øh, som, som, øh, som faktisk er ved at, at, at få rimelig meget medvind, ikke? Jeg ved det ikke. Hvad tror du? Men ja, øh, det kan sagtens være deres øh, nye Formel 1, og det er der sågar... Øh, deres auto und motorsportkors. Tobias Grøner, der øh, er ude at, at, at fortælle om øh, med et lille smil på, på læben. Ja, ja. Okay. Ja. Øh, Martin, har du mere? Jeg har ikke en disse mere. Nå. No. Ja, no, okay. Øh, nej, men så synes jeg, øh, så synes jeg måske, vi skal lukke den her. Ja. Øh, der bliver helt sikkert en masse jeg snakker øh, efter SPA. Øh, som jeg øh, sagde tidligere, så vil jeg opfordre folk til at komme ind på Facebook, hvis de har mulighed for det, mens løbet står på. Der vil helt sikkert være en, øh, en forholdsvis livlig diskussion om, hvad der foregår. Øh, og så, øh, så glæder jeg mig til at høre fra dig igen på, øh, på torsdag, Martin, når du øh, forhåbentlig har øh, fundet al din energi igen. Og har haft tid til at se, øh, hvad der forhåbentlig bliver et fantastisk spag løb ja, en, øh, ja, ja, det bliver... Jeg glæder, mig meget til, øh, til, jeg glæder mig meget til at se, se Formel 1, og øh, jamen jeg glæder mig også til at se dig snart. Nu er vi jo, det er jo snart ved at være flere måneder siden, øh, men, men, men det er rart at høre din stemme igen, og øh, tak for denne gang. Ja, i lige måde, og, øh, og tak til, til alle jer derude, som har været med til at holde liv i, øh, i øh, Facebook-gruppen. Uh, mens den her alt for lange pause har stået på. Det, uh, det har været færdigt at se. Det har været nogle rare indslag i, i kommet. Ja, lige præcis. Uh, men Martin, skal vi ikke bare sige farvel for nu? Det gør vi, og uh, godt race til jer alle sammen. Hej, hej.